50. Legea economiilor Libertatea financiară este atinsă de oamenii care economisesc 10% sau mai mult din venit de-a lungul întregii vieți. Unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care le puteți face pentru dumneavoastră este să vă dezvoltați obiceiul de a economisi o parte din salariu la fiecare chenzină. Persoanele, familiile și chiar companiile sunt stabile și prospere în măsura în care au economii ridicate. Economiile de astăzi garantează siguranța și posibilitățile de mâine. Primul corolar al legii economiilor este inspirat din cartea lui George Clayson, The Richest Man in Babylon. Plătește-te mai întâi pe tine însuți! Începeți să economisiți chiar astăzi 10% din venitul dumneavoastră și nu vă atingeți niciodată de acești bani. Acesta este fondul pentru acumulare financiară pe termen lung pe care nu ar trebui să-l folosiți în niciun alt scop, ci numai pentru asigurarea viitorului financiar. Dacă doriți să cumpărați o casă sau să faceți o excursie, stabiliți un alt fond în acest scop. Însă nu ar trebui să vă atingeți de contul dumneavoastră de economii sau investiții. Sunteți produsul obișnuinței. Atunci când veți pune deoparte în mod regulat 10% din venitul dumneavoastră, veți trăi fără probleme din celelalte 90%. Mulți oameni încep prin a economisi 10% din venitul lor, apoi reușesc să economisească 15%, 20% și chiar mai mult. Prin urmare, viețile lor pe plan financiar se schimbă semnificativ. La fel se va schimba și viața dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al legii economiilor este Profitați de economiile fiscale și de planurile de investiții. Datorită ratelor ridicate ale impozitului, banii care sunt economisiți sau investiți fără a fi impozitați se acumulează cu de 30-40% mai repede decât banii care sunt supuși impozitării. Haideți să vedem! Cum puteți aplica această lege imediat? 1. Începeți chiar de astăzi să economisiți cele 10% din venitul dumneavoastră. Dacă aveți datorii, iar 10% înseamnă prea mult pentru dumneavoastră, începeți prin a economisi 1% din venitul dumneavoastră și trăiți cu ceilalți 99%. Atunci când ajungeți să vă obișnuiți să trăiți din cei 99%, Creșteți rata economiilor la 2%. În timp, ridicați rata la 10%, 15% și chiar 20% din venitul dumneavoastră. 2. Deveniți pentru toată viața student în domeniul finanțelor. Citiți cele mai bune cărți de specialitate, urmați cursuri și abonați-vă la cele mai utile reviste. Este bine să știți cu siguranță ceea ce faceți pentru a putea lua întotdeauna decizii inteligente atunci când vă investiți fondurile bănești.